Aquí estamos un menos máis, corpos ergueitos, peitos fora, olladas sin selas e limpas e corazóns alumados. Ouvidos atentos, non somos nada sen vidas, sen alma, como ben diría o Conde Black, o Conde Drácula. Te ruego me disculpe por tan grandilocuente entrada. Está aquí... Bueno, pues Drácula, un conto de amor de Luc Besson eh, tra, Conta a historia de, tras unha devastadora perda O príncipe Black II, o conde Drácula Renuncia a Deus e eh, a maldición Vivindo eh, en vida eterna E condenada a vagar en solitario ao longo dos séculos Destaca nesta película a forte componente visual e musical, estética gótico romántica e con un orzamento arredor de 45 millóns de euros, e a música composta por Danny Elfman, o produtor de bandas sonoras habituais dos filmes de Tim Burton e sobre todo por ser o compositor da inesquecível tema da serie Os Simpson. Tamén temos de Running Man no cine comercial. Sobribe 30 días Mientras todo o país te da caza. Y tú y tu familia viviréis como reyes Pienso volver Y quemar este edificio Lo prometo Esa es la actitud Bueno, pues adrenalítica adaptación do relato de Stephen King, que teóricamente conta dunha sociedade futura, de Running Man e o programa de maior audiencia da televisión americana, unha competición mortal na que os concursantes, coñecidos como runners, deberán sobrevivir 30 días, mentre son perseguidos por asasinos profesionais Paradóxicamente, estos días hai a luz a investigación da Fiscalía de Milán sobre que varios turistas adiñeirados pagaron por disparar a civis en Sarasebo durante a Guerra de Bosnia. Por eso decía que eh, bueno, hai unha ciencia ficción casi real do que está acontecendo. Tamén no cine comercial no Camiño da Podrémia, quédanos por citar pois pues, a vinganza da cinta finlandesa Sisu Dose de Halmar Gelander, unha acción trepidante, secuela da inesperada e exitosa Sisu, e outra secuela Vicket Dose de John Chu, Un dado de bruxas No cine comercial Heidi o rescate de Lince No barco de Valdeorras, En Leiro a segunda parte de Viquet E eh, sorpresivamente En Sinza de Limia Unha fermosa pélida que falamos A primeira escola de Eri Besnar, A fermosa historia de Luís Violet Como profesora dun aldea francesa Mi padre non tenía nada Yo tengo un libro E mi hijo será un señor En O Carballiño comezaron xa as sociívigas xornadas de cine e vídeo de Galicia que continúan ata este domingo. O venres no auditorio Manuel María destacamos El príncipe de Ales Sardá. Men, destacamos a francesa Nicoloc a procura da fama do músico talentoso e o sábado pois dúas curtas que destacamos do and wolf detaresia jaamoba a vida dun stripper e animación de pinturas de animal Matt de robbie gu e o domingoás cinco e media proxetan o premio do público e as sete entregan os premios máis información da programación en sociviga.com e o sábado Continuamos casi xa para remate as marxes fílmicas en China. En esta historia, do sábado, unha breve historia dunha familia. Unha familia que se chama? Os pais de Güey descubren que Suó, un tranquilo e enigmático amigo do Instituto do seu fillo, proveen dunha contorna problemática e deciden integrálo aos poucos na familia, pero un trásico e repentino suceso vai facer que bellas feridas e segredos non contrarios saian a luz. Un filme que recibiu na berrinale do 2024 o Premio do Público e que decía a Eulalia Iglesias en fotogramas que un retrato preciso das dinámicas de clase nun supo país comunista o Esa para semana un filme también que conta a historia de que mestura a historia de la literatura la historia reciente de argentina los hijos de fierro de fernando solanas recuerdo que esa ocasión andaban listas diversas las opiniones dispersas no se podían arreglar decían que el juez por triunfar, hacía cosas moi perversas. E no cineclube Groucho Mars, o o, merco, o próximo mércoles, as 5 e as oito, respirando vais agua. O drama emocional centrado nun refusio para mulleres. Veo que no está bien. La puedo ayudar, si quiere. Conozco un sitio donde estará segura. Es solo para mujeres no está sola Recordemos que o teléfono de asistencia a mulleres maltratadas non deixa a pegada no recibo, máis sí que hai que borrar manualmente os móviles. O teléfono é o 0-16. E, e rematamos co que proseta o próximo mércoles o Cineclube Padre Feijó ás 6 e as 9 la receta perfecta de Luis Curbusier. A historia de un rapaz de 18 anos que pasa a maior parte do tempo de carallada ata que têm que enfrentarse a cuidar a su irmão. Entonces propõnse fabricar o melhor queso con t da região. Anthony, c'est ça? la cousande parce que la fois d'avant était era muy diferente diferentes,